Ho, ho, ho! Det här är lucka 22 av Carl julkalender. Det är jag som är Leo. Det är jag som är Karlos. Och det här är som sagt vår julkalender. Och nu börjar det dra upp sig. Nu är det alltså bara två dagar, det är bara två dagar kvar. Härligt! Ja. Har du Börja få någon julstämning i kroppen? Ja, jo, jo, det är klart man har. Det är gött att få det avklarat nästan. Det bara blir så äldre man blir... Ja. Då säger, citera julsångerna, julen är, för de som är små va? Ja. Julen är roligare för de som, Du säger jag kan inte ens. Nej. Så inte riktigt julstämning. Du kunde när jag var liten. Ja, jag, jag kan på julafton. Jag har ju två dagar kvar och lära mig texterna. Hur känner du det? Nej, jag, inte så mycket. Men, men det känns som att julstämningen, alltså det, när jag var liten, då var det ju julstämning hela december. Och man gick och längtade och det var magiskt och sådär. Nu är det ju kanske bara... Någon minut då, och då, under julafton som är julstämning i alla fall. Men mm. skit i det helt enkelt? Ja. Vad döljer sig bakom lucka nummer 22? Bakom lucka nummer 22. Där pratar vi också lite vi är inne på ämnet julstämning det är när Carlos gick berserkagång på flygplatsen Charles de Gaulle i Paris. Det låter som en spännande lucka. Kör! Jag resa. Det här det är alltså exakt två år sedan idag som jag och min sambo som för tillfället studerade i Paris vi var på väg hem till Göteborg över julen den 22 december på flygplatsen i Paris och vi hade bokat, vi skulle båda flyga på morgonen men med olika flygbolag, olika flightbolag jag skulle flyga KLM, hon skulle flyga Lufthansa. och Hon skulle flyga 20 minuter innan mig från Paris och komma fram ungefär 40 minuter innan mig i Göteborg. Så ingen, ingen fara med det. Vi skulle båda, hennes föräldrar skulle vara där och hämta oss båda två. Så ingen fara med det. Så vi gick in. Vi kom till flygplatsen på morgonen runt halv åtta tiden. För här låg runt nio. Vi gick in, checkade in hennes först. Och min, min flight var på en annan terminal. Så vi pussade, sa hejdå, så och sa vi ses hemma. Så hon gick iväg. Jag gick mot min terminal. Och jag checkade in, allt var bra. Jag gick till min gate. Och jag såg att hon kom iväg. Att hennes flight kom iväg. Mm. För min var lite försenad. Det är juletider. Jag, kom, jag vill aldrig vara på en flygplats i juletider igen. Nej, det är nej, nej. fullständigt kaotiskt. Alla vill hem. Ja. Alla vill hem över jul. Självklart. I alla fall. Min, visa, min flight var en timme försenad. Så var närmare tio då. Jag sa, ja men det händer. Det är en stor flygplats. Det finns, det finns affärer. De är öppna. Så jag gick omkring och stod omkring Smsade du någonting att berätta? Uh, nej, jag, jag visste att hon skulle mellanlanda i München. Uh, jag visste bara inte när. Men jo, jag skickade nog ett sms till henne. Mm. När jag såg att uh, det var framskigt klockan tio. Så att hon uh, då skulle kunna meddela sina föräldrar. Uh, om när jag skulle komma då. För jag skulle mellanlanda i Amsterdam. Mm. Och uh, jag var lite orolig. Men jag tror att det var, det var en uh, liten uh, trans... Uh, transit väntetid eller? ja det skulle vänta en tid, tid. någon timmar där i Amsterdam i alla fall jaha, ja. påverkar det egentligen? Ah, ja inte en timme i alla fall ah. så det var ju lugnt um, sen när jag gått och kollat i affären när kom tillbaka och så såg jag att det var ytterligare en och en halv timme framskjutet men vänta lite nu. nu jag märkte att alla som satt vid den gaten alla pratar inte svenska då är det ju sån KLM, de flög till Amsterdam med alla som skulle därifrån och så jag skulle till Göteborg till exempel och de andra skulle till sina respektive. Det var inte så att alla skulle till Göteborg. Nej. Så jag fick ju gå fram och, och prata med De som stod vid desken. Jag, men jag har ett, en flight som en connecting flight till Göteborg och den ligger lite i fordåzonen om vi kommer iväg vid den här tiden. Eh, och de kollade, ja då, men eh, vi, vi löser det för KLM är ändå medlem i inte, Star Alliance eller Sky ah, Team. Ah, ah. så de, de löser väl det, jag de, de vet att de har samarbetet med Air France i alla fall um, men ja, de sa det är ingen fara, ja ah, okej okay. det började bli lite så, för då visste du att Karin var redan i München, alldeles mellanlandat nu sa du hennes namn ja men jag blev lite stressad För jag visste att min sabbo redan var i München Hon hade, hon hade landat och Jag kunde ju bara hoppas att det gick bättre för henne jag, jag skickade sms med Jag fick Ja jag hade inte fått något svar än I alla fall tiden gick det, det blev framskjutet både en och två timmar till Jag började förbereda för att för jul i Paris Själv Jag tyckte att det var en kul grej Tyckte du? Ja, det är kanske lite kul. Ja, då ja, jag det här, det precis kallade på nya eventyr <laughs> i Paris. Men sen så tänkte jag, ja fan, nej. Ähm, den gick, klockan närmade sig. Vad Var kan vi vara nu? Då var vi någonstans fem, fyra på eftermiddagen. Och ingenting hade, hade hänt. Och vi, det, förlåt, det, nu får det fram med hända något. Det var ju många som började bli... För detta, allt detta, alla dessa förseningar ska jag självklart säga berodde på snö. Snökaos i Amsterdam. Jaha, så Flygplanen ja. från Paris fick inte lyfta. Nej. Men det fick vi reda på ganska sent. Vilket var fruktansvärt irriterande. Och då var det fortfarande frågan, när kommer vi iväg? Men de, de vägade säga någonting. och det var vi gick ut till check-in dess diskarna där vi hade slängt in väskorna och frågade eh, en person som då hade blivit utplacerad för att svara på frågor. Inget roligt jobb? Nej! Eh, och det var fel person för jobbet kan man ju säga. För han var så snuskigt otrevlig. Han, han, han kollade inte på någon när det har en fråga. Han i och, kollat andra hållet. och så, eh, ja, oftast så var det då två eh, bokstäver i svaret. Ja fransk är är arrogans Ja, en liksom. ja, ja, riktig, riktig duschbag Men så i alla fall så var det runt sex, halv sju tiden som de sa att nu får ni börja eh, det, det går inte att komma in på Amsterdam slutplats eh, ni, får, ni får gå ut och, och fixa så att ni får en ny flight ni får gå ut till check-in-deskarna igen Åh, helvete, Ja, helvetet, jag är ut Ehm så sprang ut där och den kursen var ju att leka med. För det går x antal flygningar från Paris till Amsterdam varje dag. Ja. Och ja, den, den sa jag, var bara det om? Och det var ju många som stod där och underbemannade. Måste det måste de ju varit. Men I alla fall. Då tänkte jag, där, vad fan, det, det, här, det här går ju. Jag kommer inte komma iväg idag om jag inte. Saker och ting i egna händer. Så jag gick lite vid sidan om. Där var antagligen handicapp. Så de ska komma runt på sidan. Ja. Och så försökte jag se lite, lite upptagen ut. Som, som om, för jag hade ju sett många som hade gått dit, fått nya boarding på oss och gått därifrån. Ja. Så gick jag över senare och så vinkar lite så för att se lite upptagen ut så när en person gick därifrån så gick jag dit lite snabbt bara och så sa till personen som kom ursäkta där, eh, jag, var, jag var här tidigare jag vill bara ha lite informa information eh, på som fan mm. och jag satt där, eh, min eh, flight är inställd eh, min connecting flight från Amsterdam till Göteborg är den har redan gick för några timmar sedan jag skulle varit framme för två timmar sedan Eh, vad händer, vad gör vi? Eh, ja, du, eh, vi, vi har en, en flight till Göteborg som går om 40, 45-50 minuter, 45, 50 minuter Men den går från en annan terminal, sätt mig på den Du sätter mig på den, ja men du måste, du, det går inte, om du tar din väska här Så kan jag inte checka in dig på den Ja men var är min väska då? du har väl in den? Du kan inte bara skicka den till en annan, till en annan destination så när du går men var är väskan? Nej, den är där nere. i där, du, där man hämtar ut väskan när man har kommit när man har precis landat så. Okay, men det går en flyg där borta. och jag gjorde säkert att jag visste vart den var så jag sprang ner. Men då fick du ett boardingpass Nej, jag fick inget boardingpass, jag fick ingenting. Så då sprang jag sprang ner. Till där familjerna stod och väntade på folk som kom ut då. Och när de dörrarna öppnades så såg jag att det stod massa väskor där inne. Antagligen var det alla som skulle till Amsterdam. Allas väskor stod där. Och jag såg då en grupp med människor som gick in med en, en, någon som arbetade där. Så jag gick in med honom antagligen för att hämta väskorna. Så jag smög in i den gruppen, gick med in mot strömmen och precis började kolla efter väskorna och är på väg mot min väska och ser den. Och då kände jag att någon tar tag i varsin arm på mig. Och jag kollar, ja men vad fan, och det är ju säkerhetspolisen mm. på platsen, men då. Ja fan, min väska är ju där. Kolla både i kortet här. Jag, jag skulle varit med i den här flighten för länge sedan. Du ser det. Nej nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ut med dig. Så han slängde i princip ut mig. Och så kom den här gruppen ut som jobbade. Han kom ut igen och sa. Dö, min väska står där. Okej, men du får vänta på. Det kom en grupp till. Så fick jag gå in efter någon minut igen. Då fick jag gå in med honom. Ta väskan. Springa bort till. För då, då tog jag en chansning. Att jag, jag sprang bort till den terminalen. och så, Där jag visste att den flygten till Göteborg gick. De var där kanske 20 minuter igår. Uh, så jag, då, När jag kom dit, då hade de en check-in-desk öppen. Det stod bara Air France. Och jag visste att det var Air France. Så jag kom dit och sa: Hej, det, uh, jag har den här. De borta på KLM sa att jag skulle gå ut för jag, jag skulle komma med det här planet. De lovade att jag skulle med det här planet ja, det, det, ja, vi vet ingenting om det ja, men, För min flight här, den, den har blivit cancelled Och eh, jag kommer inte hem ja, har och, och de lovade att jag skulle komma med den här Den var så. Ja, ja, ja men ja, jag ser att vi har en, en plats här så, Ja, men du, du får följa med den här då Om de har lovat det så. Då tog väskan, Herregud, det var ju... Men då kom det alltså med din väska dit där alla redan har lämnat in sina väskor? Mm. Eller då när man bara sitt handbagage Nej, nej, nej, nej. Det var en check in på en annan terminal. Ja, det var så då. Ja, Okej. precis. Ja, ja. Så där, jag lämnade in väskan där. Ja. Och... Eh, för det var, det var ju det där jag hade smyggit mig för första gången. Han sa ju att jag skulle ner och hämta väskan ja. och komma upp till honom. Ja, just det. Men... Vi har en stor fråga här. Under tiden eh, planen blir uppskjutet en massa gånger. Mm. Drack det något då? Nää. För det känns som att du hade den här liksom, rätt eh, ska man säga, målmedvetna stilen som man ibland har. Självklara stilen som man ibland har när man har druckit. Kanske... Ja, du tänker så? Ah. Nej, det var, det var nog det som eh, du har pratat om i tidigare luckor, att man eh, efter så man får bara det, den eh, inte överlevnadsinstinkt, men nästan. Ja. Att man, nu tar jag fan mig ett tag i det här och det här ska fan mig funka. Ja. så jag, jag blev lite, när jag väl satt på planen så blev jag lite överraskad om mina egna beteende. Och du behöver inte betala för det då, såklart. Du inte, nej, inte betala Nej, nej, nej. nej. nej. Och så det, det var ju en direkt flight. Falle, min sambor, de, de hade ju åkt för länge sedan för hon hade ju inga problem. Hon var bara 40 minuter sen ja. till Göteborg ja. medan jag var 10 timmar ja. försenad. Så Jag kommer inte ihåg hur jag kom hem. Men den, den, den resan kommer jag ihåg. Och... Jag inte att, att du tog tag i det så. Det var en härlig lucka 22 Ja, Och det där utbildades alltså för exakt två år sedan. Exakt två år sedan, Nej. Precis. Ja, det var en bra lucka faktiskt <laughs> ja, alltså, Du ser Om man vill så kan man Vi ses imorgon Det gör vi.